שיעור מספר 5 איפה אתה גר? שלום נועם, מה נשמע? אתה לא בקיבוץ? לא, אני גר עכשיו בתל אביב ולומד היסטוריה באוניברסיטה. היי נועה, מה את עושה פה? את גרה פה? כן. אני גרה ברחוב גורדון מספר שלוש. גם אני גרה ברחוב גורדון, במספר חמש. היי, מומו ודודו, איפה אתם עכשיו? אנחנו גרים בניו יורק. בניו יורק? מה אתם עושים שם? אנחנו לומדים שם אנגלית.